Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 și 2 Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ocenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. În râvna lui înflăcărată pentru apărarea religiei strămoșești, Saul și-a făcut planul să urmărească și să nimicească pe ucenicii Domnului Isus, chiar și în afara hotarelor țării lui Israel, cum el însuși spune mai târziu. Îi prigoneam până și în cetățile străine. În scopul acesta a cerut el scrisori de împuternicire de la marele preot către sinagogile din Damasc. Mare preot în acel timp era probabil Caifa, care și-a păstrat funcția până în anul 36. El a fost prezent și la uciderea lui Ștefan. În supravegherea Marelui Preot din Ierusalim erau toate sinagogile din Imperiul Roman, deci și cele din Damasc. Damascul este una din cele mai vechi cetății din lume. Eliezer, robul cel mai credincios pe care l-a avut Avraam, era originar din Damasc. David a avut o strajă, adică o unitate militară în Damasc. Multe evenimente biblice au fost legate de această cetate. Tot de numele acestei vechi cetăți este legată întoarcerea lui Saul la Domnul Hristos. Iudeii din Damasc aveau o legătură strânsă cu Ierusalimul și trimiteau știri alarmante cu privire la pătrunderea creștinilor în această cetate. Auzind despre acest lucru, înflăcăratul Saul, marele vânător al timpurilor, și-a făcut planul să meargă la Damasc cu forțe mari ca să nimicească pe și religiei strămoșești. El devenise vocea Sinedriului din Ierusalim, omul potrivit pentru realizarea idealului bătrânilor lui Israel și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc. Un înțelept, Simeon Mehedinț, scria Prostia scrisă și tipărită rămâne veșnic la fel. Saul s-a schimbat, dar scrisorile au rămas. La fel și tradiția, și datinile, și învățăturile omenești scrise, care nu se potrivesc cu Noul Testament, rămân ca niște mărturii împotriva adevărului sfânt. Și a cerut Marelui Preot scrisori. Pentru acoperirea stării tale de ură împotriva celor care nu sunt de părerea ta, ceri scrisori de întărire din partea sinagogii, adică a grupării religioase din care faci parte, te acoperi cu dogme și rânduieli ca să-ți poți desfășura planul tău mărșav. Când te unești cu marii preoți în lucrare, totdeauna au de suferit adevărații ucenici ai Domnului Isus. Firea veche vrea argumente, documente și întăriri ca să lupte împotriva Domnului Isus, a felului său de a fi. Ajută-mi, Doamne, să-mi țin firea veche pe cruce, ca să-ți fac drum liber în lucrarea pe care vrei să o faci în mine și prin mine. Amin. Dacă va găsi pe unii umblând pe călea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Cei care umblă pe care credinței, nu a grupărilor religioase, totdeauna sunt suspectați în ochii celor religioși care au gânduri rele față de ei. Calea credinței este deasupra tuturor religiilor, a partidelor religioase și a duhului lor. Cei care merg pe această cale sunt prigoniți, în primul rând, de cei mai zeloși apărători ai uneia sau alteia dintre partidele religioase, așa cum era Saul. Cel care leagă sufletele, fie și cu vorba, este un prigonitor al Domnului Isus Hristos. Un înțelept scria, cele mai expuse calomniei sunt inimile nobile, sunt sufletele curate. Cei ce umblă pe calea credinței Acesta este un nume dat credincioșilor Domnului Isus, nume care arată că ei erau pe o cale, că mergeau într-o direcție, nici de cum o religie nouă. Da, credința este o cale pe care trebuie să mergi până la capăt dacă vrei să ajungi la ținta. Nu cei care încep, ci cei care sfârșesc, aceștia ajung la ținta fericită. Premiul este câștigat numai de cei care aleargă până la capăt pe calea credinței. Calea credinței nu este o grupare sau alta din multele grupări religioase de pe glob, ci puterea care te smulge din felul de a fi al lumii și te mută în starea de cer, felul de a fi al cerului. Credincioșii și ai Domnului Isus sunt oameni cerești, de aceea ei sunt străini pe pământ. Calea credinței nu este calea rațiunii firești, născută din eforturile omului păcătos, mort în păcat. Calea credinței este un dar al lui Dumnezeu, născut din cuvântul lui Dumnezeu, în inima omului care vrea să primească acest cuvânt. Scriitorul francez Renard scria, E foarte greu ca omul care spune, eu nu cunosc decât calea rațiunii, să nu fie un imbecil. Calea credinței este calea lui Dumnezeu dată omului ca să meargă pe ea, pentru că numai așa viața funcționează bine. Fără credință, viața scârție urât și deranjează pe toți. Primii creștini au înțeles în mod desăvârșit lucrul acesta când au numit credința în Hristos nici mai mult, nici mai puțin, calea. Da, pe calea aceasta viața funcționează bine și calea este Hristos. Mai rânduit să fii un martor sfânt și viu al învierii tale, Isus pe orice cale și vreau să-mi împlinesc menirea-n foc ce vei. Se n alța ta cu putere, și vreau să-mi împlinesc. Menirea în foc ce rez. Se nălățat în cu putere. Versetul 3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Dacă mergi pe drumul credinței sincere și a căutării sincere a adevărului, când te apropii de țintă, strălucește lumina. În adâncul inimii lui Saul ardea dorința sinceră de adevăr și Dumnezeu nu l-a lăsat în întuneric, ci s-a descoperit tocmai în momentele cele mai încordate. Cine dorește adevărul va ajunge să-l găsească, chiar dacă un timp a prigonit adevărul din neștiință. Saul a plecat din Ierusalim spre Damasc, însoțit de o gardă care trebuia să-l ajute la îndeplinirea planului său și al Sinedriului. De la Ierusalim la Damasc sunt peste 200 de kilometri și pentru vremea de atunci trebuiau cam 5 zile de drum. Saul avea planul lui, dar și Dumnezeu avea planul său. Saul, apropiindu-se de Damasc, se gândea cum să prindă și să lege cât mai repede pe ucenicii lui Hristos, iar Hristos se gândea că a sosit ceasul ca el să prindă pe Saul și să-l lege cu funiile dragostei sale ca să-l facă un vas al său. Cine va birui? Dumnezeu nu intervine în viața noastră decât atunci când toate lucrurile au ajuns la capăt, când și-au făcut pe deplin lucrarea în noi, așa și cu Saul din Tars. Lucrarea, lucrarea celui rău în viața lui atinsese vârful. Acum urma să se împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Bine zicea Calvin vorbind despre convertirea lui Saul din Tars. Dumnezeu știe când să lege gura lupului, tocmai în clipa când iese și înfingă colții în oaie. El a închis gura leilor tocmai când Daniel a fost aruncat în groapă. Saul cu garda lui se apropiau de Damasc. Era ziua la amiază, când deodată a strălucit o lumină din cer care a întrecut în strălucire lumina soarelui. De aici înțelegem că lumina existat când soarele nu era. Tot universul a fost luminat de o lumină care izvoră din Dumnezeu. Lumina care vine din trupul celui înviat din morți este mult mai puternică decât lumina obișnuită a soarelui și a tuturor luminătorilor de pe cer. Când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Gânduri duhovnicești Numele Damasc tălmăcit înseamnă pământ înroșit sau plin de sânge sau loc înroșit în sânge. În înțeles duhovnicesc, sufletul lui numai când se apropie de Damasc, de sângele Domnului Iisus, îi strălucește lumina cerească în jurul lui. Păcatul este o închisoare întunecoasă de unde numai sângele Domnului Iisus poate aduce izbăvirea celor închiși și numai el îi poate scoate la lumină. Cine stă pe terenul sângelui rămâne în lumină. Până la încheierea epocii Harului, sângele Domnului Isus este mijlocul sfințit pentru curățire și este izbăvitorul celor închiși în închisoarea păcatului. Interesant este faptul că Saul s-a dus la Damasc pentru a lega și tortura pe cei care umlau pe calea credinței. Nimeni nu poate umbla pe calea credinței decât în Damasc, adică pe temeiul sângelui curs pe Golgota. Cine locuiește în Damasc, în locul sângelui, se află cu adevărat pe calea credinței, căci credința adevărată este numai aceea care aduce curăția, lumina și sfințirea în viața de toate zilele și ea nu se află decât în sângele Domnului Isus. Tu care auzi aceste cuvinte, te-ai apropiat de Damasc? Semnul că te-ai apropiat este lumina din jurul tău. Dacă n a strălucit lumina în jurul tău, dacă nu ești în lumina, încă nu te-ai apropiat de Damasc, de sângele Domnului Isus, O lumina din cer. Îți strălucește lumina din cer, adică vezi starea cerului când cauți sincer adevărul. Saul din sinceritate căuta să prindă pe credincioșii Domnului Isus, dar dintr-o sinceritate întunecată. Lumina cerului este nepărtinitoare, ea nu face deosebire de rasă, neam, religie, clasă socială, etc., ci luminează pe toți la fel. Lumina cerului te face să înțelegi starea cerului și să devii și tu așa, deasupra tuturor stărilor pământești. Cu adevărat, că tu mai Viața mea cuvântă A ta-n viere sfântă Menirea mea e văză Ce tu mi-ai dat-o-n Ca să te-nălți pe tine Spre care vine Menirea mea hard, Ce tu mi-ai dat-o-n dar Ca să te pe tine, Spre viacul care vine Versetul 4 El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Oricât de tare s-a ținut Saul, n-a putut rezista în fața luminii care a strălucit din cer în jurul lui și a gărzi sale. Cine poate sta în calea Domnului și a planurilor sale? Cine poate sta în picioare când puterea sa vine peste fiii oamenilor? Saul cel semeț se prăbușește la pământ. El a căzut la pământ. Un gând duhovnicesc. Nu poți să cazi în sus. Ori de câte ori cazi, cazi la pământ, în cele de jos, de pe pământ. O singură excepție este când caz la picioarele Domnului Iisus ca să-i te închini și să-i te predai. Aceasta este o cădere în sus, o cădere dătătoare de viață și de fericire. Așa a fost căderea lui Saul. El a căzut la pământ, dar s-a oprit în cer. Și a auzit un glas. Când cazi bine, auzi glasul adevărului, glasul Domnului Isus. Când nu auzi glasul adevărului, este semnul că n ai căzut cu adevărat la picioarele Domnului Isus. nu ți-ai îngenunchiat eul. Da, numai când te arunci la pământ, când te desființezi, ești pregătit să auzi glasul ceresc, glasul adevărului. Când alergi pe căile lumii, nu auzi bine sau chiar deloc și mai ales când urmărești pe cei care nu sunt de părerea ta. Când cazi însă, te oprești și auzi bine. În felul acesta sunt necesare căderile. În prigoana dezlănțuită de Saul, cel din tii care suferea era Domnul Isus Hristos, capul bisericii sale. El era prigonit în ai săi, pentru că este una cu ei. Una din tainele mari ale lui Dumnezeu, arătate în sfântul său cuvânt, este taina Bisericii lui Hristos pe pământ, adică ceata tuturor mântuiților, prin credința în jertfa răscumpărătoare de pe crucea Golgotei, începând din ziua cinzecimii și până în clipa când va veni a doua oară Domnul Isus. Această ceată de mântuiți poartă mai multe nume și este asemănată cu multe lucruri de pe pământ, și anume turma mică, casă duhovnicească, neam sfânt, mireasă, etc dar nicio asemănare nu arată mai desăvârșit unitatea dintre cei răscumpărați și răscumpărătorul lor dintre făpturi și făcător ca asemănarea cu trupul căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului măcar că sunt multe sunt un singur trup tot așa este și Hristos ce scrie Marele Apostol aici este primul adevăr pe care l a descoperit Domnul Isus pe drumul Damascului, adică unitatea dintre El și credincioșii săi. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Un adevăr de mare preț este aici. Domnul Isus este una cu credincioșii săi. Cine prigonește pe urmașii lui Hristos, pe Hristos îl prigonește. Atitudinea pe care o ai față de un răscumpărat al Domnului este în același timp atitudinea față de Domnul însuși. Cine se atinge de și mei, zice Domnul, se atinge de lumina ochilor mei. Mare atenție! Un om al lui Dumnezeu spunea, de multe ori prigonim pe mântuitorul, lovind în ucenicii lui slab și mici. De câte ori ne mâniem pe mântuitorul, mâniindu-ne pe ucenicii lui. De câte ori îl judecăm pe ucenicul slab și mic. Îl judecăm pe Mântuitorul Lui. Atât de strâns este Iisus, Domnul slavei de credincioșii Lui de pe pământ, că orice ar suferi ei, simte și El. Chiar dacă ei nu sunt decât niște păcătoși mântuiți prin Harul Domnului, totuși sunt așa de scumpi în fața Lui, sunt rodul jertfei Lui. De aceea El îi ocrotește și le dă har după har, ca să nu cadă de oboseală când trec prin încercări. Pentru prigonitorul Saul, chemarea cerească a fost ca o sabie cu două tăișuri. Străpuns de această sabie, el zăcea la pământ, unde și-a zis Nu mai rămâne altceva de făcut decât să mă predau aceluia pe care l-am prigonit. O îndurare veșnică se coboară peste el și prigonitorul ajunge cel mai mare martor al lui Hristos din toate vremurile. Minunat ești Tu, Doamne! Slavă Ție! Meister Eckhart spunea, noi nu suntem copii ai lui Dumnezeu diferiți, ci toți împreună suntem un singur fiu. Câtă mângâiere și încredere trebuie să aibă fiecare răscumpărat al Domnului Isus, știind că el face parte din fiul, din trupul răscumpărătorului său și că nimic nu vine asupra lui la întâmplare. Vine vremea când toți prigonitorii Domnului Isus vor cădea cu fața la pământ și vor recunoaște puterea. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? strigă glasul Domnului Isus din cer. Saul tremura nu numai de strălucirea luminii și de emoția evenimentului, ci și de gravitatea cuvintelor ce le auzea venind din cer. Cum, el, Saul, este învinuit de prigoană? O nu, el era numai un apărător al dreptei credințe strămoșești, pângărită de partida nazarinenilor și totuși învinuirea era precisă câte prigoane au fost dezlănțuite în tot timpul istoriei bisericii împotriva celor ce voiau să trăiască după cuvântul scris al Noului Testament. Cele mai multe au avut la temelie apărarea religiei strămoșești sau o partidă religioasă oarecare, căci nu este partidă religioasă care să nu lupte împotriva tuturor celorlalte partide religioase, fie cu gura, fie cu fapta. Biserica lui Hristos nu prigonește pe nimeni, așa cum nici Domnul Iisus Hristos nu a prigonit pe nimeni. Adevărul nu este niciodată prigonitor, El nu are pentru nimeni sabie și temnițe, cine are inimă de înțeles să înțeleagă.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 se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și înveți fi martori până la marginile pământului. Dumnezeu a înviat pe acest Isus. Mai rânându să fii un mare sfânt. Al învierii tale, Isus se pioară ce cale. Și vreau să-mi împlinesc menirea n foc ceresc. Semnală țarta în vie. Isus e cu putere Și vreau să-mi împlinesc Menire în foc, ce râd. Senalatța Isus e cu cute. Oh mm -hmm. Ca să te-nalți pe tine Spre veacul care vine Menirea mea e har Ce tu mi-ai dat-o-n ca să te-nalți pe tine, Spre viacul care vine